Vi kan ju börja med att prata om vad rasism inte är för någonting. Det finns en sinnessjuk kommunisttolkning av begreppet rasism som förekommer rätt ofta i dagens Sverige. Den har borrat sig in i det kollektiva medvetandet som om det vore en legitim tolkning, men det är det inte. Jag ska förklara varför. Tolkningen lyder så här. Vita människor är i majoritet här i Sverige, vilket betyder att vita människor har makten i samhället. Och därför är det okej okay att behandla dem som skit. För de kommer fortfarande ha makten i samhället efter att du har kallat en vit man för Svennefitta eller efter att du har rånat en vit person på grund av deras hudfärg. För, för vita människor är majoriteten och de styr, så när en svart människa är rasist mot en vit människa så är det inte så illa, för en svarta människan är ett offer på grund av sin hudfärg. Det är vad det innebär att vara en svart människa, att man är ett livslångt hopplöst Totalt inkompetent offer som inte kan göra någonting för att påverka sin situation i livet. Medan den vita människan är en diktator som har all makt i världen. Och därför är det bra när svarta människor är rasister och beter sig illa åt. För att offret står upp för sig själv och ta, tar ställning i samhället. Klasskamp man ska sparka uppåt! Dessa kommunisters resonemang är... Kort och gott, att vita människor kan inte bli utsatta för rasism eftersom de är i majoritet. Så enligt det resonemanget Om jag skulle åka till Afrika och hata svarta människor och kalla varenda svart människa jag ser för nigger Då hade inte jag varit rasist, även om jag tycker illa om människor på grund av deras hudfärg, för i Afrika så är svarta människor i majoritet medans vita människor är minoriteten. Jag är en minoritet i Afrika. Så om jag kallar en svart människa för nigger här i Sverige, då är jag rasist. Men om jag åker till Afrika och gör det, då kan jag inte vara rasist. Så då är det väl bara att boka flygbiljetter. Kan vi inte använda den här kommunistlogiken med kön? Det finns fler kvinnor än män, vilket betyder att kvinnor är i majoritet. Och därför så kan man inte förtrycka kvinnor. Eftersom de är fler än männen! Jag tycker inte att den där kommunistlogiken funkar. Jag tycker inte att den är konsekvent. Jag tycker att den är barnslig och kontraproduktiv. Jag menar, hur i helvete hade ni tänkt er att man ska kunna få bort rasism? Genom att vara rasistisk? För det är det ni är! Ni delar upp människor i olika raser och sen så påstår ni att den vita rasen förtjänar sämre behandling. Varför skulle det inte leda till ett raskrig? Ni påstår att ni är mot rasism, men ni har ju mentaliteten som skapar motsättningarna. Ifall man vill få igenom jämlikhet i samhället så borde man behandla människor lika oavsett hudfärg. Man borde inte förespråka idén om att det finns olika raser och att det är okej okay att behandla vissa raser sämre. Kommunisttolkningen av rasism är rasism i sig, därför är den inte legitim, för man avhumaniserar vita människor. En annan anledning till varför tolkningen inte är legitim är att definitionen av rasism berör inte befolkningsmängd eller inkomst överhuvudtaget. Det spelar ingen roll vem som är i majoritet och vem som är rikast. Om du behandlar någon illa på grund av deras hudfärg så behandlar du någon illa på grund av deras hudfärg och det är bara så jävla enkelt. Det har inte ett piss med klassskillnader att göra och vi kommer ingenstans med att peka finger på den vita mannen. Det vi borde göra istället är att prata om hur korkat rasism är som tankesätt och att det alltid är lika ologiskt att döma en människa utifrån deras utseende det är ju trots allt därför rasism är fel, för att det är en defekt tankebana. Det är inte ett logiskt sätt att tänka på. Om det verkligen vore sant att alla araber är kriminella serievåldtäktsmän som gillar att stoppa kokain i arslet så hade det inte varit en ful sak att säga. Men det är inte sant, och därför är det en ful sak att säga. Att uttrycka sig övergeneraliserande på ett negativt sätt om en hel folkgrupp är helt enkelt inte korrekt. På samma sätt som ett plus 1 inte är lika med fem. Och när man beter sig illa mot någon på grund av deras hudfärg så besitter man en korkad mentalitet. Ett korkat tankesätt. Det är därför rasism är fel. Det har absolut ingenting att göra med vilken hudfärg offret har. Det är bara selektiv idioti att säga att viss rasism är bättre än annan när vi fortfarande då pratar om precis samma tankebana och precis samma defekta slutledningsförmåga När man säger att det är okej okay med vissa sorters rasism så håller man dumheten vid liv Man ska ha nolltolerans mot all form av hatbrott för det är först då man kan få bort rasismen för annars så håller man det rasistiska tankesättet vid liv på något sätt så det vi borde göra, helt enkelt, är att fokusera på vad som är dåligt beteende och vad som är en defekt tankebana. Inte leka någon jävla tävling med lidande och låta svartingarna med störst kuk vinna. Men kvinnor blir våldtagna oftare än män. Det betyder inte att det är mindre allvarligt när en man blir våldtagen. Alla former av orättvisa ska tas på allvar. Det är vad vi borde prata om när vi pratar om rasism. Men istället så handlar debatten i Sverige om larviga konspirationsteorier och rasistiska strukturer. Jag känner mig skeptisk till det med rasistiska strukturer. Man hade kunnat prata om rasistiska strukturer i vi levde i USA på 50-talet, för där fanns det ett systematiskt förtryck. Det var väldigt tidigt genom lagar och normer. Att man tyckte att svarta människor inte är lika mycket värda. De fick inte ens använda samma toaletter som vita människor. Men så ser det inte ut längre. Svarta människor har precis samma rättigheter och möjligheter som alla andra. Och hur ser det ut idag? Då har någon enstakig idiot här och där som är rasist. Och det räcker till för att säga att alla vita män är onda härskare. Yeha! Jag tror svarta människor upplever rasism oftare än vita människor. Det gör jag. Men det handlar knappast om att det finns strukturer i samhället. Det handlar om att det finns idioter. Och jag är trött på det här snacket om att vita män styr världen och har all makt i samhället. Hur då? Jag är en vit man och jag går på socialen. Jag har inte direkt märkt av att jag styr världen eller att min hudfärg ger mig några privilegier överhuvudtaget. Vita styr världen är en sån här snygg sak att säga som låter rimlig, men när man synar det i sömmarna så håller det inte riktigt. Vad är det här för slags magisk, elitistisk grupp med vita som du talar om? Är det vita som jobbar som vaktmästare? Eller vita som jobbar på McDonalds? Är det de som har makten i världen? Eller snackar vi om de absolut rikaste människorna i världen som äger alla stora företag, och nyhetsstationer och banker? Okej, okay. visst. De är vita män. Men det du glömmer bort är att den här lilla gruppen vita män har inte ett piss att göra med resten av den vita befolkningen. Den är 1% av världens rikaste och mäktigaste. Använder resterande 99% vita såväl som svarta. Resten av den vita befolkningen blir lika knullade i röven som alla andra. När vi snackar om den här eliten vita män som styr världen, det är inte deras jävla hudfärg som gör dem mäktiga och rika. Det är deras efternamn, deras kontakter, deras brist på empati. Vad gör New World Order till New World Order? Det är inte deras jävla hudfärg. Om man ska säga att vita män styr världen så skulle man lika gärna kunna säga att judar styr världen. För judar äger alla världsbanker. De håller i guldet som alla pengar får sitt värde ifrån. Men det säger inte ett piss egentligen, eller hur? Det är sant att det är en liten grupp med judar som äger alla världsbanker. Det stämmer, ja. Men hur är det med resten? av alla judar i världen? Är de helt immuna mot fattigdom och förtryck? Jag tror inte det. Att säga att judar styr världen är sant, men det är bara sant om 1% av alla judar som finns. Samma sak med vita män. En procent av alla vita män styr världen. Resten av oss är precis lika fakt som alla andra hudfärger. Och det är helt orimligt att försöka använda en procent för att bevisa någon slags struktur i samhället. Det är inte vita människor som har makten i samhället, det är politiker och rika människor med kontakter. Och om vi kollar på Sveriges politiker så finns det rätt många i riksdagen med invandrarbakgrund vilket tydligt visar att det inte finns några rasistiska strukturer där makten ligger. Visst att det inte är 50-50 men det hade varit fruktansvärt konstigt om det var hälften utlänningar och hälften svenskar i riksdagen med tanke på att utlänningar faktiskt är en minoritet. Man snackar om rasistiska strukturer i samhället Kan vi inte prata om att gruppvåldtäkter och överfallsvåldtäkter har blivit någon slags nationalsport bland invandrare? Är inte det en rasistisk struktur? Eftersom förövaren allt för ofta är invandrare och offret etniskt svenskt? Eller är det en sortens rasistiska strukturer som du inte vill erkänna? Om man ens ska prata om rasistiska strukturer så kanske man borde ta en titt på verkligheten först om vi ska prata om rasistiska strukturer så borde vi prata om att det finns olika strukturer överallt. Beroende på vart du bor, vilken skola du går i, vilka du umgås med och vart du jobbar. I alla de här olika situationerna så kan vita förtrycka svarta och svarta förtrycka vita. Det beror ju helt och hållet på situationen, eller hur? Om jag har flyttat till förorten så kan jag bli förtryckt för att jag är vit. Och ifall jag har ett jobb där min chef är svart så är det han som har maktpositionen, inte jag. Men vänsterfolket ser det inte på det här sättet. Det de gör istället är att dela upp människor i grupper utifrån deras hudfärg. Och de skiter fullständigt i människan. Det de bryr sig om är vilken grupp människan tillhör. Om människan som upplever rasismen är vit, ja då ska de bara hålla käften för det räknas inte. Men om människan som upplever rasismen är svart, ja då ska man starta demonstrationer i deras ära och tända eld på svenska flaggan. De ser allting utifrån kollektiv där man placerar människor i olika nivåer utifrån en påhittad maktstruktur. Vita människor har mer makt och därför kan de inte utsättas för rasism, medan svarta människor har mindre makt och därför så är det alltid synd av dem. Strukturer är perfekta verktyg att använda för att bortförklara sin egen skuld. Ni kan babbla om påhittade strukturer hur mycket ni vill, men faktum kvarstår att oavsett vem du är, så bär du fortfarande ett individuellt ansvar för dina egna handlingar Varför ska ett rasistiskt beteende mot vita tolereras Varför för att den svarte tror sig ha rätten att behandla vita människor sämre Det strider mot konceptet av alla människors lika värde då man ger vita människors särskildigheter och svarta människors särrättigheter Logiskt sett så kan dessa två synsätt inte samexistera och därför är det ologiskt att tänka så som kommunisterna gör medan man samtidigt hävdar att man står för alla människors lika värde Det absolut mest absurda med vänstermänniskor är att de hela tiden pratar om hur destruktivt det är med vi och de tänkande men det enda de gör är att behandla människor olika beroende på vilken hudfärg de har och vilken politisk läggning de har de största rasisterna i samhället är de som bablar om rasistiska strukturer och den vita maktpositionen. För en av de gör är att haka upp sig på hudfärg först, dra slutsatser sen. Det är både utlänningar och svenskar som står för rasismen i Sverige. Tänk på greker versus turkar, iranier versus kurder, muslimer mot judar, kineser mot svarta. Vissa svarta folkgrupper från Afrika hatar andra svarta folkgrupper från Afrika. Eritreaner mot somalier. Står en vit mannen med en piska på en tron och manar på de här folkgrupperna att slåss mot varandra? Nej, jag tror inte det. Men ändå så förekommer det rasism mellan rassifierade folkgrupper. Och det har inte ett piss att göra med en vita man. När man har kokat av skitsnacket så handlar det i slutändan om att ta avstånd från rasism. Oavsett maktförhållanden Ingen har mer rätt att vara rasist än någon annan Alla ska vara lika inför lagen Jag är emot rasism För att en rövhålsgrej att hålla på med Det är dåligt beteende Att trakassera någon på grund av deras utseende Det är elakt Det är det som är problemet med rasism Det är elakt Rasism påverkar individen som blir utsatt för rasism Och det är vad mode bryr sig om Individen För jag är en individ och du är en individ och alla människor är enskilda individer Och när vi blir påverkade så är det alltid på individnivå Allt det här vaga, flummiga, teoretiska pratet om kollektiv tillhörighet och att rasism inte påverkar den vita rasen är bara skitsnack då får för fan inte om vilken ras man tillhör. Det som att säga att eh, våldtäkt påverkar det kvinnliga könet. Nej, det gör det inte. Det påverkar kvinnan som blir våldtagen. Det är för fan inte resten av den kvinnliga befolkningen som måste sitta med PTSD i tio år. Det är den enskilda individen. Allting handlar om individen. Vissa anser att det är rasism med ordet invandrare för att man gör skillnad på folk. Det är som att det finns skillnader på folk Det är inte riktigt det som är problemet Rasism handlar inte om att det finns skillnader Rasism handlar om att inte kunna tolerera skillnader Inte att skillnader existerar, för det gör de Och det hade de gjort oavsett ifall du vill erkänna dem eller inte Ja, han har inte samma hudfärg Ja, han kommer inte från samma land Det är faktum Det är inte en värderingsfråga Skillnaderna kan bara bli någonting negativt ifall den enskilda personen väljer att lägga en negativ värdering på skillnaderna. Vi tar ordet invandrare till exempel. I sig är det inget fult ord, men om man säger Åk hem din jävla invandrare så får ordet det en helt annan innebörd, eller hur? På grund av meningen som ordet förekommer i. Personen som använder ordet påverkar ordets betydelse. Invandrare kan bara vara ett fult ord ifall personen som använder det tycker det är något dåligt att vara invandrare. Det är inte ett fult ord i sig. Det handlar inte om att man säger ordet, det handlar om hur man säger ordet. Ord är bara verktyg för att förmedla tankar och det enda som kan vara fult är en människas perspektiv. Så det är det man borde fokusera på när det handlar om rasism, mentalitet och avsikter. Inte ordets blotta existens. Allt det här snacket om vilka ord som är dåliga är så jävla typiskt vänsterfolk. De hakar jämt upp sig på de mest skitnördiga, triviala pissdetaljerna. De tror på fullt allvar att ifall man skulle förbjuda neger-skämt så skulle all rasism i hela världen försvinna. Som att humor möjligtvis skulle kunna ha någonting att göra med människosyn. Och bara ta det här med raser, till exempel. Vissa människor hävdar att det inte finns några raser. Det finns inga genetiska skillnader mellan människor Vita människor får inte alls lättare hudcancer än svarta människor Och du vet det där med att 90% av alla löpare i olympiska spelen är svarta jämnt varenda jävla år Är ja, det är bara en slump bara en skit, slump! Och det där med att svarta människor löper mycket större risk för hjärtsjukdomar än vad vita människor gör Och att svarta människor behöver sin egen hjärtmedicin på grund av genetiska skillnader Vi kan ju bara ignorera det Ge svarta människor precis samma medicin som de vita får så att allting blir jämlikt och svartingarna kan dö i hjärtattacker helt i onödan för det finns ju en genetiska skillnad mellan raser Det jag absolut hatar med de här antirasisterna och vänsteravskummen är att de har väldigt goda avsikter de vill få bort rasism, det är en bra sak men sättet de går till väga är det mest skitnördiga, ovetenskapliga, kontraproduktiva sättet någonsin istället för att skicka ut det sunda budskapet att ja, det finns olika raser, men det säger ingenting om människovärde alla förtjänar samma rättigheter, och ras avgör inte personlighet eller beteende så det går inte att döma en person utifrån deras ras istället för att skicka ut det sunda budskapet så ska de låtsas som att svarta människor inte ens existerar i stort sett deras resonemang är någon slags dagis skit i stil med: uh, Det finns inga raser. Så nu kan du inte vara rasist. <skratt> <skratt> att man erkänner att det finns raser betyder inte att man är rasist. Det betyder att man värnar om vetenskap och medicin. Det finns ingen vetenskaplig grund för tesen om att hudfärg reflekterar personlighet. Det är en helt ovetenskaplig uppfattning. Men däremot så finns det vetenskapligt bevisade medicinska och genetiska skillnader mellan raser. Och det är inte någonting man kan säga emot. Vissa människor verkar tro att det räcker med att dela upp folk i raser för att man ska kunna kalla dem för rasist. Så är det inte. Det är inte rasism, det är vetenskap. Rasism är att ha negativa föreställningar om en viss ras och att tro på en rashierarki. Det är inte att bara erkänna att raser existerar. Skillnader mellan människor finns oavsett ifall du vill erkänna dem eller inte. Och även om vi hade tagit bort alla ord som beskriver någons hudfärg, även om vi hade tagit bort vit, svart, neger, mörker färgad, allting, så hade människor fortfarande haft ögon. Och man hade kunnat se att alla inte ser likadana ut. Så hela den här diskussionen om vilka ord som är fula och ras, är helt jävla oväsentlig egentligen. Det har ingenting med rasism att göra ändå, för rasism handlar om människosyn. Återigen, rasism handlar inte om att det finns skillnader, rasism handlar om att inte kunna tolerera skillnader. För att man tänker som en idiot, man använder defekt logik, man dömer människor fel helt enkelt, det är det som är problemet med rasism Så jag tror det bästa vi kan göra är att sikta på en långsiktig lösning och fokusera på vad som är sund logik och ett hållbart tankesätt när man ska bedöma människor Inte ägna oss åt uh, skitnördig censur